Rumpelstiltskin En fattig mjölnare hade stora skulder till kungadömet och en dag kom självaste kungen till hans hus för att hämta pengarna. Den fattige mannen kunde inte betala och bestämde sig i sin förtvivlan för att säga till kungen "Han, jag har inga pengar, men min dotter har magiska krafter. Hon kan spinna halm till guld. Din dotter är förunderlig, om det är sant som du säger, svarade kungen. Ta med henne till mitt slott imorgon, så får vi se. Nästa dag satte kungen mjöllarens dotter i ett rum fullt med halm. Inget annat fanns i rummet utom en spinnrock. Sätt igång att arbeta, sa kungen. Om du inte har spunnit den här halmen till guld i gryningen imorgon kommer jag låsa in dig i fängelsehålan för alltid. Så där satt Mjöllarens stackars vackra dotter och visste inte vad hon skulle göra för hon hade inte den blekaste aning om hur hon kunde spinna halm till guld. Hon kunde bara gömma sitt ansikte i sina händer och gråta. Plötsligt öppnades dörren och den mest egendomliga lilla man du kan tänka dig klev in. Vad får jag om jag spinner denna halm till guld åt dig? Jag ger dig mitt halsband, sa Mjöllarens dotter. Den lille mannen tog halsbandet och spann, spann och spann tills all halm hade blivit till guld. Så bugade han sig lätt och försvann. När kungen kom blev han mycket överraskad av att få se så mycket guld. Men det fick honom bara att vilja ha mer. Så han tog med sig mjölnarens stotte till ett större rum fullt av halm och sa Sätt igång att arbeta och om du inte har spunnit den här halmen till guld i gryningen imorgon – Kommer jag låsa in dig i fängelsehålan för alltid? När hon blev ensam igen började hon gråta av förtvivlan. Men strax öppnades dörren och den konstiga lilla mannen stod framför henne. – Vad får jag om jag spinner denna halm till guld åt dig? – Jag ger dig min ring, sa mjölnarens dotter. Den lilla mannen tog ringen och spann, spann och spann tills all halmen hade blivit till guld. Så bugade han sig lätt och försvann. När kungen kom blev han mycket glad över att se guldet men ändå var han inte nöjd. Så han tog med sig mjölnarens dotter till ett ännu större rum fullt med halm och den här gången sa han Spinn det här till guld, så blir du min trottning. Snart kom den egendomliga lille mannen igen och fann flickan gråtande. Vad får jag om jag spinner denna halm till guld? Jag har inget mer att ge dig sa mjölnarens dotter den sluge lille mannen tänkte efter och sa lova mig då ditt förstfödda barn om du blir drottning mjölnarens dotter ville inte men tyckte inte att hon hade något val så hon gick med på det och den lille mannen spann, spann och spann tills all halm hade blivit till guld sedan försvann han med sin vanliga lilla bugning kungen gjorde som han lovat och gifte sig med mjölnarens dotter Han blev förälskad i hennes godhet och bad henne aldrig mer att spinna guld. Ett år senare fick kungen och drottningen ett barn. De var mycket lyckliga. En dag kom den lille mannen till drottningen och krävde hennes barn. Den stackars drottningen började gråta och bad honom om förbarmande. Den lille mannen bestämde sig för att leka en lek och sa Om du kan gissa mitt namn på tre dagar kan du behålla ditt barn. I två dagar försökte drottningen med alla möjliga namn. Är det John? Peter? Daniel? Nej, svarade den lilla mannen. Kaspar? Melchior? Baltasar? Nej, svarade mannen. Drottningen började misströsta. På den tredje dagen gick en budbärare genom skogen och upptäckte en konstig stuga. Han såg den lilla mannen skutta kring en eld sjungandes Jag kokar vatten i ett kar och sedan barnet hit jag tar För ej hon med barn i famnat rumpelstilsken är mitt namn Budbäraren förstod att det var den egendomliga lilla mannen som alla i kungadömet pratade om Så han rusade iväg för att berätta för drottningen När den lilla mannen kom till drottningen för att fråga om hon listat ut hans namn sa drottningen Är det Mikael? Stefan? – Kanske Rumpelstilski? Den lille mannen trodde inte sina öron. – Hur visste du det? frågade han utom sig av ilska. Han var så arg att han hoppade upp och ner och han hoppade så hårt att han gjorde ett hål i marken som han föll ner i och så sågs han aldrig till igen.